ولایته ات ذالک ان باسمني او اسمين واحد مولانو دا اختر د چټیم نه وړاندې پدې کې کاتي هدف لري سبق و نشرو او ما ویل چې له خبره کې پاتې نه غواړم رسټو کوو امي رسول دی کنه بارګوره وعليكم السلام سوال دا واریږي چې تاسو ویلي چې کلام به په زیمن د اسم او د فعل کې یا یو په زمند د اسم د دوه اسونو کې راځي نو زبتا دروخه ما چې کلام به مرکبي د اسم او د فعل نه او بی با هم اغیتک کلام نویلی کی لکه زاربا, زاربا کا زاربا فعل لی او کاب زمیر دی دا اسم دی خلی کانا دی او سرد نجدید سو کلام نویلی دا پا او دا په او وخت دا طالبانو چې کله په ضرباکہ کې غواره زمير مستتره ده فاعل او نه منده شي نو جواب دا ده چې په کلام کې لا بوديده د اسناد نه او په اسناد کې مسند او مسند له هی دوړوي وي کې نه وي او فعل زره بککه اگر ک اسم مسند له واقع که شولې او فعل مسند له نو و که زګه فعل د فزله دی چنه فزله بې دا سوال وريدي کی ک تا هویل چې کلام به د دوه اسمین یا به د اسم او د فعل مرکبي ذبت در وخت ما چې كلام به مرکبي د حرف او د فعل نه كلام به مرکبي د حرف او د فعل تکیازه تو یازه چه یازه كلام به جوړې د اسما او د حرف نه تکیازه ګو په حرف له او د زیدو اسم دی جواب دادہ چې دا یا حرف قی مقام د ادعوده یا حرف قی مقام د ادعوده او اثر ادعو فعل نو کلام مرکب دی د فعل او د اسم نه نه د او د حرف نه جوړن دی خلیدک نه دی نو تاسو سوال دا وکی چې <تصفيق> حرف دی حرف غیر مستقيم دی نا غیر مستقل بدا فعل فا زیبانی سنه قای مستقل نه او حرب غیر مستقل نه غیر مستقل خود و مستقل فا زیبانی قای واقع که دلی تاسو به جواب بکی چه بزده من العرب ده ده عرب اونه ده غسی سمع شب ده ده لپا عقل و پا قیاس که حس دخل نشت ده الاسمو ما دل علا معنن في نفسه غير مقترن بأحد الازمنت السلاسي الاسمو اسم جده ما دا حغ لفظ ده چه دلالت قی علا معنن فخفل معنى بانده معنى چې دا حاصل او ثابت ده په اعتبار د خپل نفس باندې او حسم معنا چې دا محتاج نه ده په دلالت کې انزمان د کلمې او او حسم معنا چې دا ملتفته الیه بی ذات ده په داسه حال کې چدا و مقترنه نه وي په یو د ازمنه او سلاسو مخصوصه فورې په چې بار د اصل وضع سره چې بار ده هر کلا چې فارق شو مصنف رحمه الله د تعریب د کلمینه او د اقسام د کلمینه او د وجه دا حصر د کلمه نا دا اقسام سلاسو او د تعریب د کلام نا نشروع وکرلا پا تعریفاتو دا حر واحد کې د کلمه جو کم اقسام سلاسو دا کې پا تعریفاتو که شروع وکرلا نویویلی اسم ما دل على معنن في نفسه امیر اپوش؟ فالاسم كالف لام احدني الف لام او ما هو ايسند تشك مخ هو اسم من ذكر شيء ونكرا وجد حصر كي هو اسم ذكر شيء و كن تدئ الاسم نا اا اسم نكرا مراد دي. زكا قاعده دن حط ددا تشك لا يش ذكر شيء نكرا او به ذكر شيء معرفه عيني ساني عيني اولوي ساني عيني اولوي خبر ما دا قاعده مشهورهه ها کله یو شی ذکر شي معرفه ان او به ماغه شی ذکر کیږي معرفه نو دا ساني بعيني ماغه رمنه نمش ساني سوال واري نيږي چې مصنف رحمه الله د کلام اقسام ذکر نکړله کلام اقسام نه ذکر نه د الدی کلمه اقسام ذکر کړل دا ولي داغه جواب ده چې اقسام د کلمه ډیر دي اقسام د کلمه ډیر دي او چې کله اقسام د کلمه ډیر دي احکام کثیرم هغه پس متعلق کیږي احکام کثیرم هغه پس متعلق کیږي او ده کلام خواهوه لقصان نشته ده کلامه؟ لقصان نشته او کشتن ده نا غیب احکامی کسی را مطالق کیج. او یا بلا وجده ده چې گوره کلمه مفرد و او کلام مراکب بو کنو او خفا او ظهور ده مفرد ده مستلزم ده خفا او ظهور په مراکب که نو د دیو جن افسان د کډمی ذکر غړل افسان د کلیم کلام ذکر نکړل مورانو په دې مقام کې لفظ د ما راغله ده لفظ د ما د الله لفظ د ما راغله ده حرف ما په دو قسم باندې ده یو حرف دي او بل اسمی دي یو حرف ما اسمی ده؟ یو حرفی حرفی حرفی پدریق اسم بنده ده حرفی نافیه او زائده او مزدریه تا سواری سا بغنید اما نافیه ده وی اما مزدریه اما زائده ده وی زائده ده وی نو که پده مقام که چره ما نافیش نو پساد لازی میشی زیگو که او اسم ما دلعلا معنی چه دلالت نه پخ په معنی معنا معنی دیگو که کانا پساد رازی او که چره ما زائده شی ما زائده شی نہ بہر تعریف کې خلاګودی وي د جنس او د فصل نه نه دلته به تعریف لازم شي په غیر د جنسه او کما بزایدش او کما مصدر یشي طالبانو نما مصدر ی خپل مدخول لاره چې غفله په تاویل د او دلته ما مصدر نه سې کیږي کی زکه چې لازمیږي حمل نه صرف واسب ته ذات باندې دا باثین او ماي اسمی په سالو رقسم باندې نه ماي اسمي په سالو رقسم او ماي حرفيو په سالو رقسم باندې یو ماي استفهامية ماي شرطية او ماي موصولة ماي موصوفة خبرونه استاذ نووس بدلتا ما ماتجینا مې ما استفهامی نه سمې کیږي ځکه مای استفهامیا هغه په موقام د استفهام کې استعمالی کی او مای استفهمې د متکلم او غتپوس کوي او موقام د تعریف څخه نه دا محل استفهام نه ځکه تعریب خو یقین فائده کوي او که چره مای ما شرطیه شی مای ما ما شرطیه نمای شرطیه جزا گواری جزا نشته ده خلیه که نده دو احتمالاتا فاتی یو یودا چه ما موصوله دو احتمال ما موصوفات امیره دماغ دیگر کارگی که ناکر امیره خونده که دورو دیگر سر معنی بوش ده اصالو پین دور دور شوش چه بسر میلو کنی بوش نو کمائی موصوله شی نو الاسم و معرف شی او ما دل علی معنی تی نفسی دابه معرف شی تبجشی معرب شي او مای موصف شي نو الاسم ومبتدا شي او ما دلع علی فی نفسه لا خبر شي زګه اصل په خبر کې تنکیر دي اصل په خبر کې تنکیر دي ان اصل په خبر کې تنکیر دي او مای موصفم نه کوي مای موصفه سویدا ندیو جنا خبره معلومه شونه چیا په دې موخان کې ما موصفه ده یا ما موصوله ده, ده نو امیر کاله بتشر حجامی و ګجنده وي ملنه نشرب جامي کې وتا دځې کې راشي ملای جامي به کله و چې دا ما موصوله دی او کله و چې ما موصفه ده, ده نه ایران شو چې خدا دا کله وای چې ما موصوره دی کله وایي نزهته دبلکل ګډول کېږ د خل که نه دی ن تا به نوب خبر خبره اوریدلی چې مای موسووف په او صورتت کې جوړي چې که آلیس مو شي او مادن ل خبر او ما موصه په اوټم کې چې آلیس معرب شو مع ل ماری خبره به س خط نشیب ودی بنیشید او سوال وريدي چې دا ما به خالی نه وي اليس مو مدل على معنن بنفسه کې بدا ما خالی نه یا بدا ما عبارت دې شی یا ب ما عبارت اخله دې یا ب ما عبارت اخله د نه یا ب ما عبارت اخلي د كلمينا يا ما عبارات اخم جو ما عبارات اخنيد او يا ما عبارات اخنيد كلمينا كل باتين احتمالات اربعه باتي ذك كتر ما عباره شينا ن تعريف مالكي جن الدخول ده غير نا داخلي بك دوال وقود خطوط صد اشارات اذا ضواله اربعه او كما عباره اخلي نجانا لا بس لا بس كما عباره اغنده نفضنا بما اني عندي قدر دخول ده غير ما خليك انا دي او كترتم عباره اخلد اسمنا کما عبارت اخلی؟ نلی سمنا نلازمی که اخذ ده محدود پا حد که لیکن اخذ ده محدود پا حد که او کما عبارت اخلی د چانه؟ د کلمی نه چی نه؟ ده نو کما عبارت ده کلمی نه اخلی نبی مطابقت مو بین دراجی و در مرجی که نرازی ځګه کلیمه مؤنثه اوروسته په نفسیه کې هي زمیر څه شریده مذكر راځي دې هلندې کنه به نو جواب دا, <تصفح> دا غیندار چې دا ما عبارت ده چانه اکلیمه نه هي عبارت ده <تصفح> <تصفح> او کته و چې مطابقت ناراض ما به نه راځي ته مرځي کې نو جواب دا غیندار چې دا, دا, دا تسكيد زمیر په اعتبار د تعبیر سره دی نه په اعتبار د موصوف سره دی چې ما د څره دا پیل سي هي زمير زګو مذکر راځي کله چې سلطا مخیماج په وجباني دا زمير د مذکر سره کېده راځي کېده نو اصل کې عبارت به دوی چې الاسم دلت. دلت في اسم دلالت علا معنا په نفسه خليک نه ده پس بیا پر سبق الاسم دلالت اه الاسم دلالت علا معنا په نفسه اسم دې دلالت کې په خپلوانه په نفسه باندې ختمه په دلالت اسم یو اسم حريچې عارفې ده سې حربي په ډريقه کې